اولانی أو دا ورگی اولانی وختونو کې یو کتاب لیکل او اسکین وشلو رکاته تراوی باندې اوبیا طالبانی قرر کېو کتاب القول المبين في اثبات التراويح ال د درې رکاتو کتابونه حالي به ور او دا مساله به ثابت کړه چې شل رکاته تراوی شتاو درې رکاته ویتر زګالی کوي درې رکاته دا ثابت تي. او شل رکاته بیا یورا ولکیدو ها یو جاهل او یو خر اگر ها ولکیدو یوصو پانی ویری کلی پال قول المبین باننی وسوسو اغل قول المبین دیر مخ کلی گلی شویدی اغل بانی مل شو خدال قول المبین جواب اونکو اغل دی ویل چی پجن بان کی جواب کولے شیا دستان شاگردانی کی یوتن پیدائش یوصو پانی ویری کلی دارے پر رکین خان بچا مد ذلله العالم الله دې عمر کي برکت واچي الله دې صحت ورکي هغه اولګي بیا ها ندي داغي جواب لیکو او دا چې جواب لیکو چې دو جل کې غټ کتاب لیکو په یو جل دا ثابت کړل چې شل لگا د تراوی ته درې رکعت ته ویټرې او دیم جل کې جوابونه راغو کړل او کالم منو خله راشه او هغه خبره بیا بیا کوي دا بیا بیا کوي سيني کوي نکربو دې یو پیرو هغه کتاب لیکو او پینځېش کاله په کتاب باندې تیرغله پینځېش کاله په تیرغله او کتابه په دې لیکلو چې ولی دا د نبی په درجه کې چاته او چې کله پینځېش کاله په تیرغله پینځېش کاله کې کتاب برابر کډومره یو وروکه نو مولانا خان باچا چې کله ورته دي هغه پاپته کې دا غوښتل او اثرالم المسلول علامن فضل الولی علی الرسول وې وافته کې غو کتابو لیکو دا غینه اکبرږي تیر اریان هیڅ داسه چلوšo الله داغه قلم کې ډېر مزوره چولې الله دی ولومر ورکی کتاب لیکل خو هغه ته صدکارینه په جلدونو کتابونو پاپتو په میاشتو کې غلي کېږي هیڅ یو د انګکارین یو کتابخانه وکښوروشي الله دی ولا عمر ورکی الله دی سیحت ورکی حكومله له ډېر ساده انسان دی څوک دې مولا ګمان هم نشکوله کدا مولا دې وکنا و من اللیلی او دې سپېڅه تهجد بهي بخواله کو پریوان دی ناخله ت لکه دا زیات د تا له سا باکه ر کا چاید چولیږې تاال را راته مقام مقامه محموه زیرلی شوي دا و رببي ره بهز معدو چې ل دن نه کېمال له م خلله صبقی نه زی د دن نه کېدو رتیاته وری نی باېمال ل مخه نه زی وجعل يغرز مالا ملذون كا ذبل تراب نا سلطان النصير غلب امداد وقل جاء الحق وزهق الراغ حق وزهق الباطل وختم شبه الباطل ان الباطل كان زهقا يقينن باطل ختم يدواله وننزل من القران راليكمن قال القران ما هو شفاءون علاجين القران الفاظ وماني دوال شفاءدا دا قرآن الفاظ و اسمای حسنا دا اولی کا او دا جایز دی چه چا بانی اوز بیمار دا پاقبانی اوز که دا قرآن آیاتو اسمای حسنا احادیث و الفاظ آیش رضی اللہ تعالی نها فرمائی دا مرز نا مخ که چای او سیزو تال زانتا دا تمیمه دا او من تعلق تمیمه تن فقد شرکا چا تمیمه زانتا واجه ولد شرکو که او دا مرز نا روز توی بیا کله استعماللیږي چې مرض راغې استعمالږي نو بیا تممه نه ده چې کله د قرآ الفااجي او اسمما هوسنا غعاددي شي نن بزانان تبییرې دوړدي د رنگ بځان زی کړي او داطویزون او دا, دا بنډلی پورت پرتیوي پاغې ځان لرنګ زی کړی دی او مخې بد رګ شوي د باغبان دي هرروغ ی اچولی رامول للمومننی نه رححم ب ممنان لرن و لا يزيد الظالمين إلا خسارا نزيات الظالمان لما ارتبائي وإذا أنام نال الإنسان قلعا ما مكم بإنسان بانده آرزا مخواري ونعاب جانبه بيار تشيه پارخ بانده وإذا مصح الشر رو كان يغوصا قلعا چورا سيدي تشارو نوو دي ناو ميدا قل قلن قل يعمل وردو ها هر يو عمل كي علاشا كي لدي بخبل خيال خپل طریقہ پر اب گمراست اس عالم بوئے دی بیمن ہوا احد اس بیلا پا چا چرا دیر پہ عن الروح دی قران ترغبات شروع دي نو دی بدر روح تبسنا شروع کی دیر بارچے توجہ والے او دا مسئلہ شروعاں جے قران ترغبات دی اود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایجھے ذکر کرو نړالل او د روح مساله ته پوسه کو چې دا روح دی او روح څه شی دی دا روح ته پوسوني کول و يسالو نگان الروح ته پوس کې استانه بالا د روح کې ولي الروح من امر ربي ورته دا حکم درځمان ده و ما اوتي تمنه لیل می نوی درکې شی ته استایل مله قليلا ما ګلګو د کې استاز وی علم نشته معمولې علم او معمولی علم دا ده چه دا روح پا ده بدن که ده بدن والا یوگاڑه ده او دا پا کناس ده یا دا روح دایو د بدن ده پارا یوگاڑه یو بدن پی کرده وله این شه نا ده پی سورلی که بدن و ده ده پاکی خطبانه بندگان نکویگی ده ده علم بندگانو سرنشتا ده ده اللہ طرح پا یو حکم ده وله این شه ناکو والو منگال نزحبن نبیلدی بو بزو بو کتاب او هینا لیکا شو ایم کلی داتا سملا تجد لک به النا وکیلا بیا بن میتال ر پدی بانی پم پمگا وکیلا ذمہ دار سو ذمہ دار بدد نه کدا قران اند به تو ذهاب العلم به ذهاب العلماء دو علم تل داپ تل لو د علماء ر کیږي چې علماء لا علم لا مطلب داری جنبی علیہ السلام متصارب نده کہ قرآن تی بو زمان و اختیار نشتا نشتا سو بس اختیاری اللہ رحمت امی ربک مگر رحمت دو طرف آدھ ان نفد کان آلیکا ان نفد لہو کان آلیکا کبیرہ یقنان فضل دا اللہ پتا بانی لوئی ده اللہ انی کماتل ان سوال جن ورتو ہے کراچی مشی بندیان علا آئیاتو پا دی خبر آجی رادلو کی بمثل حاضر قرآن پشاند دی قرآن لا یا تو نبی مثلی رادنشکو لے پشاند دی قرآن ولو کانا بازو هم لے بازن دا ہی را اگر کبازی ربازو پار اندادیان شیئی دا نیر سیب دوسکا ولقد سر ربنا لناسی دا اصرابیان کلی منی خلقو دا فی حاضر قرآن په دی قرآن کی من کلی مسال هر قسم دلیل بابا هر څو ناشيلا کفر انکار کوي زیات د خل ګناه مګر د کفر نه نه کوي اوس مونږ کینه د او دا وی اعتراض کوي یو یو اعتراض کوي اعتراض یې ګورم وقالو واجب لنؤمن الکا چه یتنه کوپتا حتا حت جرلنا تر دې چې وبې موږ لرا مین الارض يم بوا دز مګینه چینه پیغمبری پا مانگا آلو تسلیم کو منو چې تا مانگ کې کچینی روانی کی دوی دا او ایدم دا دا تی زمانی ایم پیا یا ایمین ایخ کاری چو مانگ لنالای پا خیکا او تکون لکا جنا یا دوی ستا باغ من نخیل انکا جرو و اینا بند آنگرو و تفاجر الانحار خلالها تفجیرا نو بایی کتی والی پمین دائی کپا بایی دلو سرا ستا باغونا نشتا باغونا دوی نيکه پای کې ناشې مونږ بم در زده کوي مولا میا مولا خیرات نه کوي څه د بل د کور نه نو مونږ بم در زومږ بم در سره نیو خوړلې او به پامسکلي دا باغونه نشته غریبې بل اعتراض او تاسو چې تاسو ما آيا را غردو د اسمان نه که ما ځم تاسو څنګه چې تاسو ګومان نه आले نامنګ باندې کیسه باندې ټوټان یو ټوټه پمږ را غردو د نه او دا دی بلای دابر اعتراض یا را ولا الله والملائکه قبيله ملائک مخامخ زکه ته د کښب خاونې او د اختیارات والي او ته پیغمبر نو مونږ باندې دا عذابو را ولا یاد اسمان نټټره او ګرځو یا الله د ښکاراګه یا ملائک کاراګه چې مونږه ووینو تا ته به وي ملص کرامت خو د ښکاراګه کنه زمونږه غپير دیږي چې بدهوال ګینون دیوالې دیوال روان کړي تا وکړل او یو کو نلکه به دنیا دیستاله بار کور مین زوخر زند درو او تر حفی سما ای ست کور د غریبې ده د کجورو پاندی په بردیریو پټونه به براتی او تر حفی سما او خج اسمان تا نو مینال ிருتی کا او چرنا منوستا حتلو حتا تن ظلاله نا تر دی جراو لگی بمنګا کتاب نی کتاب نقرا بوچول لوغی لرا ترا دے دین منو کہ اسمان ٹوٹے جو بیام را کوشی کوشی قران دی نیر اوڑے کہ دا دین ہی راوڑے چا من بکپلانی لوستے نو من دین منو داے ترازنے اوکل بےشمیرا نبی علیہ السلام بلاغت تا, دا تا او داغ فصاحت تا گوراں او دو خيار تڑی کارن دے چ جواب لنڈو الفاظ کی ورکی قول سبحان ربی ہوئی نبی علیہ وعایا باکی راز ما لرا حل کن تو مگر بنده رسولا زغه بنده ما رسولی ما ده بندگان خدا کارونه نه دی به نیگان خدانیشی کوله دا خو چې کم سوای دا خو خدای کارونه دی دا کارونه خو خدای کې دا زنه شم کوله زغه بشری ما ردپا برلیانو باندې کو چې نبی اسلام و نور دینه نبی اسلام قبول وای حال ګوند اله بشر الرسولا نیم زو مگر بنده رسولا او زجر ورکی منکر د رسالت تا وَمَا نه دما ا خلکه اویور منو ایمان داړلو ا نو را جر راغ دي تعیدته اللهقاللو مګذا جوي بعاصل الله او بجر غزله لږل الله بندرسه آیا لږل الله بند رسول غګ راهغیم د اسلام دا طول قومونو مانو، صرف یو قومنو مانو لئے از سورة دیو ست کے خبره تیرہ شویلہ خبرا آغا بشریتو چکل آغا خذ راج مشیو دی کمی خذی از زناکار خذی اپلیتی خذی چاگر راج مشیو نیوسف علیہ السلام بارکی وئی ما حذا بشرا ان حذا الا ملک کریم نلے دا مگر ملائک ازت مند دی. دا بشر نلے دا چا ویلیو دا د مصر هغه جناکار خوځو ویلیو نن سبام دا جناکار اولاد شته کنه بریلیان دا جناکار اولاد پات ویغوینه بیل اسلام نور دی ول لو کان فی الارض واک جری بزنه کی ملائکۃن ملائک یم شونا چتللی مت مهینی نا تللی کوی مت مهینی نا پیدمینان باندې لنزلنا علیهم من السماء خامخار الیقلب می داسمانا ملک الرسول ملائک رسول آسمان باندې ملائک را لېګل او رسول باندې را لېګل داو ته یو جواب کوي چې دوی ملائک را ولا او ته کې بالله والملائکۃ قبیلا نو دا هغه جواب یې وکه او جوابونه هغه په جدانداس کې کې شیل او ته کوي قل قبا بالله شهید بیني وبینکم وای په ردل الله جواب مه زموږ تاسو کې دې نهو ګره دې با دي یقنان دے الله په بندگانو خبردار لیدونکے ومی یاد اللہ پا اول محتادو چالچ لار اقی اللہ نو دے لار منزنکے وی ومی یدلل چالچ بیلاری کی فلانتا چدلاو مولیان چر بانم امید دیلار دوستان من دو نیہی بیداللانا سوز مداران بیداللانا وناشر اوم یوم القیامت دے اللہ وجوئیم جمع بکم دیلارا پا رض قیامت پا مخونو دے دی عمیان و بکمان لاندو چاراگان و سن ما کانوام جا اواهم جهانم زین ردی جهانم ده مخونه بیویست ترگی وغونه اوخل دا پا کیوی واغفا هم با پا کی نویم کل ما خبت زدنا اون سنیرا هر کلاچی و رسی و زیاد بکن دیل رسی دلو زار اکا جزا اون دا سزار دیدیا بیا نوم کفرو پده خبران چی کو فریکره بیا یا تینا زمان پا یاد وقالووا د عضا عزاما کلااج شو منګاډو کې ورووفته زه درائ نه لمه بونه آیا من باپور ته کوی شو خللق جدي ده په پیداش نووي سره او لم یاره نګور نه الله الذي ب ش الله ذا دی چې پیداې اسم نوزمه کې قاذون قدرت والدي الله یخلق ممثلوم پرې خبره چې پیدا مثل ده ده لهما جلان ګر زولې لاری به چې شک نهشتهپی کې پهابوالیمونونه ظالمون کوکوره ان انکار کوې ظالمان مگر دکو پر نه نه کوئ والله هنتون تم لکوونهښضاائ نه رحمې ربي ورتهه کجرې تاسووااکدارې د خزانو د میرببانې درف زما ا الله هم ساک دوه په دا اواز کې خ مخه بنکرې تاسو کا شل انفاقیې دوج د ختمې تاسو غذا بنکرې تعلب به وررتوالی اوي چاله بامن ورکڑے خپل رور لغات سنور کڑے رحمت وک ان الانسان قد را الانسان بخیل ولقد هات ناموس ات بينات داوس نور خبر استهزاء برسول سبب لنزول العذاب پیغمبرانو پوری چاټو کیڑی دی نا خلک دا عذاب مستحق ګرځېدیلی دی او دا سبب دا عذاب دین ولقد هات ناموس ات پتائی سرور کروی موسیٰ علیہ السلام لنہمو جزیخ کاراں فاسعلنو تا بنی اسرائیلا دا بنی اسرائیلو نا ارجاہم کلاچراغ دیتاں فقال لروی دتا فیرون انی لازن نکابیشی کزخا مخا گمان کوم پتاں یا موسیٰ مزورا اے دلی ونی مزورا پا مناظرو پا شرلو پا دباونو پا ایز باندیو نشوا موسیٰ علیہ السلام پا یو طریقم دباونکو وسبي ذاتي اٹیک لگی اور توی تلی ونی انی لازن کا موسی مسورا زخا مخا گمان کوم بتا اے دلی ونی تخا مخا لی ونی قال لقد امتعت موسی السلام لهجیت قرا وی موسی السلام ته په وې ما انزل ها اولای چنی دیرا لګی دا موجزی الا رب السماوات والارض مگر رب الاسما نو سمکو بصا اراده لاینی و انی نے حزنه نکیا فراونو اشتاد گمانکون فتای فراونو مازبورا دلانتی اور طباشوی آغور تو اینی نے حزنه نکیا موزا مزبورا دو اینی نے حزنه نکیا فراونو مزبورا ظربانی کومانکون فتای م... فراونو دلانتی اور طباشوی طباشوی لانتی شوین کوً دامی نکنا شادلاء رو دب در کمی سبحانالله باوی و انی نکیا فراونو مزبورا لحجی dooقوره دلانتی اور موسا علیہ السلام اگر زان د نرمی اقامو مقام زان لري د سختي مقام زان لري په نرم میدان کې بنرمه خبره که تا د سو کنزلي او عبادت را دي درته او ورچې کله میدان د سختي راغې د مقابلی راغې نو پاره کې بیا نرمه نشته خو زه پسته به کې بیا نشتم و اراد ان استفیزهما طول دین وی راجامه کرا جامه کو سیرپ مالوچې ته جوړ او حلوا ته جوړ کړل نن لري کې مرچ کې را يستا في ز راو کللاجو شیددي لر من ار دزمه کنا فخرق ناو غرقېقد لرا و مما هو جاسو جد سرهوتو وپل نهوي من بعددي رسنا ل بنی اسرائي لا بنی اسرائلوته هس کو ارته اوسسی غزمقدممي سر کې فضا جاوادو لاغ را کله جررا لواده روستي جينا او د سره من را لګلي دا قآو داې غیرنا لمشهدته و بالحې ننظر او د ه سر را لکودي ل لږ لګ وما عرسنا کا منګ نهبي لږ ل تا الله یعنی خلکې په مقصد بانې پوی کا دا انداز کې ورتوای چې خلک د پوه شي و نه ځلناو تنځله را لگو منږدې لرا پر رالیږلو سره عام مینوبي ما راړی پهدي او لا دو یا ایمان نه را وړئ انلهینابي ش کسانه اوتل لیل ما جوورړیشيعلم من قبلی مې د رالو دقرآنا اضود لالی که جل ل پ چې یخیرنا للاذقان پریوتل باپزنو باندې سو جدان سجده کوونکی ا زقان ویلی پزنو باندې پریوتل دا ولی زک زقان او زنه داد دا دا مینی شیرې ماشم سره چې سود مینې کینې د زنه باندې ولدا شي لاس وای او زنه نه ول لاس لا اندی کی داد مینې شیرې نو دی به دې مینې د وژنا پزنو باندې پریوتل چې کله قران نو نه دلشي او کله ورته د الله دین بیان شه سبحان لرا و پلو نو صبحه نرب بنا پایې در زمنږ له انکان اووا دررب بناله مبوله یکې نن دواده ضررف زمن کېدون کې ییر رونالی لقانې او پریزی په زننو باانددي یيب کو نه الله تا نور معجززی کوي او جاړی اللهته زلې نربی اغلی ده ځکه چې په جات کې تیر شناپې کې تیر شو چ الله برا سره څه کوي په تا ورته سولګی دا او الله ته جاړي قوله د الله عوذ الرحمانا وا راو بلې الله یا راو بلې رحمان جنوبي عرب ته الله مشهورو سومالي طرف ته رحمان مشهورو ته پوسو چې موږ الله ته چې غوونو پکم نن ورته چې الله الله ورته کو رحمان نو جواب وسو قوله الله هو یا الله هغه در رحمان یا ایم ماتدو ایم ماتدو پکم یونم بانی چرا بلئی فلاه الاسماه الانسناده لره نمونه دی کهستا کهستا دالا قیسته نمونه دی ستار یا ستار اسطرنی یه پرده چونکی اپما پرده راولی گناه در نشوی دا یا غفار اغفر لی ای بخونکی اما تا بخن کی رزق در سر کم دی خوراک کم دی یا رزاق رزق اے رزاق رزق را لرا کی دا چې اندښمن در باندې غالب دي دا الله صفات دی یا یا قهار قهرadai اے قهارہ زما په دشمنانو باندې غضب وکي زما په دشمنانو باندې قهر وکي په کوم یو نوم باندې چې الله را بلې قانون مرته وایا دا الله یو کم سن نوم لري فلهو الاسماء والحسنا دل هغه نوم لري چې استختا چې په کوم یو نوم باندې را بل راوي بلان او دا وسیله الله ته پیش کا وسیله منو د دې ځانوی پنځ وسیله نه منی وایي منو مونږ وای دا الله نه غو نه پال الله د پو وسیله کې پیش کا الله تعالی ستاره پردراو سنګي په ما پردراو ولي د دې صفات په وسیله باندې د د دې صفات په الله ما باندې پردراو ولي الله تعالی رزاقي زده مریض کوارم د دې رزاق په صفات باندې دا درته وسیله کومه ولا تجهر بسلواتک وذر اموایا دعا دی صلات دلته مراد دعا لا ولا تخاف ب بها پرم وایا دی لرا وتدی ولت وابه نذالک سبیل اپ میں نزدیک یعنی داسی پرویم موایا چې جبا په نخوزه داسی په چریم موایا د چرې په ویني بلکې په داسه انداز کې وایا چې جبا په خوزی او رضان سران وقول الحمدلله الذی و لا یتخذ سائنی بالله غزاۃ لم یتخذ وللا چینه دې نیولې اولاد ولم يكن له شريك في الملك نشهد للرب اخي والله په باجایږي ولم يكن له ولی من الظل نشهد له ولي ينصب ما من الظل ده غنزور ديانا وكبره تكبيرا لوي بيان کده الله بلوي بيان ولوسره د قرانه دوه سې ختم شوي یوه سده سورته نامه پوري وا یوه سده دې دې پوري اولا ہی سکی الحمدللہ دلتا اخر کی وی الحمدللہ آل مالک یوم الدین ند دلتا ولم یکول له شریک فی الملک اسدار ور نشتا, ومالك نشتا او مالک نشتے وی ولم یکول له ولی یوم الذل اسودہ دشتن کی اجز کی دلرا عدلہ سو گاجد کی وہ کبیر ہو دلتیه مساله دو توحید پیش گرا او حصه ختم اکلا دو قرآن دوی ما سورت کحف دا دری قرآن شروع شوا ترخید کی اتلسم نمبر دی رسول سورت بنی اسرائیل نا او نزول کی یوکم او یایم دی دغه د صورت یې غاشیا نه ناګل شیری رابت د دې زرات د مخې سره پګاڼ واجو باندې ری یو هر کله چې مخې صورت کې آخره کدا وی الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ندی سورۃ اول کې الحمدللہ الذی انزل الٰل دیل کتاب بلا مارکه صورت ختم کړو پرات د شېرک باندې ولن یکل له شریک فی الملکی ندی صورت کې زجر ورکه مشرکان وتا سلورم یاد کې و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا بلواجه مر کی صورت کې دا وی چې را کا په روزلونو می محرونه لګولې دي قران یاد کې حدیث سورۃ کے پاگی والے ترتیدا یاد کې دیو جنا ور پسيه راوړو بلواجا ما کی صورت کی ویلې چې کا تا من نامه په خلاص ملاو شي ندی کی ندی دیسو را کې وي چې خپل عمل نامه کې بهار هیڅ حاضر عمومي کاول غنار او کله یو غنادا دیو جنا ور پسیه راوړو امتیازات د صورت صورت ممتازې په واقعي د اسابیکا په باندې دا رنگی دا صورت ممتاز دی د نورو صورتونو په واقعیت حضرت خضر علی السلام باندې بلواجه دا صورت ممتاز دی د نورونو واقعیت ذل قرنین باندې بلا دا سرد ممتاز دے پس پکاوی دے دنیا باندے پدری وجو سرا بلا دا سرد ممتاز دے پاہلت زلہ لفظ دے احد باندے خلاصه ده صورتو صورت کتوه مسلی دي یو مسلان نتوی د شرک فی العلم یعنی عالم الغیب یو اللہ دی او پا دیبانی سلور واقعی پیش کئی یو واګیا را سابې کافو زیدریسونه هکاله په غار کې تیر کړي دي دا زاند حال خبر نه دریم واکیا د نبی علی السلام چلا تقول ان لشی انی فاعل ظالق قضاء بيغمبره تاسو د سبب پته نشته دریم واکیا د موسی علی السلام او خضر علی السلام چې ګره موسی السلام د خضر علی السلام په کار پوهنه شو او قضیر علیہ السلام ہوئی وما فعلتو عن امری سلورم واقعات از دنیا بات چاوئے لا یکادون یفقهون قولا وظاہری خبرو نکوئی گی ترجمان تا محتاج دی دویم مسئلہ خسارت ده دنیا صف کواله ده دنیا پدری وجبان دی یو وجه د دې دنیا واغړې رکام دی دې موجه دا دې دنیا بستانه واغستې شي لکه د باغ والونه درین دا په تا باندې وباله شي ترجمه د دې ځاینا درې محیثه شروع شو او په دې کې مقصدی مساله هغه دا ذکر کوي مبارک دی کله شین هو الله برکته چوون کې پارسس کې والله ولکه تاسو لبه کې اتر ټوپه والا لبه مګ الحمدلله الذی لا یغنس تائیں به الله غزاد انزل علیه الکتاب چرا دې کې لېخ په بندباني کتابه ولا ميا جاله او وجان لري ګرځولې د کې کګواله قيمل ينذر باسن شديدا قيما په دا جاله کې چې مضبوط کتاب دی په خپل مدعا باندې دلیل خه پېش کړي او خو لکه قيما نه جنب استاد فرمایل وی شیخ القران رحمت الله علیه با اولو وختونو کې اتلز ګینټي درس د قران کاو هغه زمانه کې طالب ورسره هغه بیا په دې مساله شي او هغه درې د شیخ رحمت الله علیه ته وی وی حضرت و او ولی وی د دا کتاب مذکر کتاب نه موی شیخ رحمت اللہ علیه ورطوی که مذکر کتاب نوین وستاغوندی غوان چاسا مولی شو تازو خوچاتیان طالبان وی تبرگی بدر سرو تازو خوندی غوان چاسا مولی شو و دارا قرآن مذکر کتاب دی آز انسان نه انسان جنگی دی بابا پرون خبر کولا موی شیخ رحمت اللہ علیه سر باسیده ما وڑو آو اوی خوب میلی دا وی دا تال جنشه وی راسی او گده پاولے ریپی اپا پاولو بانی شیخ رحمت اللہ علیہ میرا سر ہوئی پاپالو یوخی جولم چویرہ جولم دیج ما تے ویرا واس تم دی دکرن بیا شیخ رحمت حال کی چھ مضبوط کتاب دے لیون گرا با سن شدیدا خلک داد دا ہزار سخنان ملتن خود تخفل تراب نا وای بشرا المؤمنین الذین زیر ور کئی مومنانو آکسانولا یا ملونا صالحات چا ملونا کئی نیکا انا لهم عجرا حسنا نشکا دیل را کې قیستا دی ما کتینا فی اپداو سیخی بپدی کی امیشا وینزر اللذینا یری آکسان تال اتخذ اللہ و لدا وائنی ولی اللہ نازو ولی ما لهم بی ہی من علم نشت دی لار په دی باندې لمه ولاله آبایهم نو مشران د دیلرا کابرت کلمتان له یوک خبره ده تخرج مینا فایم چراوزی د خلود د دنیا خوښته نمو دی خلید د ګوراو او دی خبره ته دی ګوراو ورغه له هغه ټی خبره ده څومره له یو خبره چې د خلین راوزی چې الله نازول نیولې دي ییقولون انا الا کذبا مگر درو فلا اللہ کا باقی اون نفس کا شاید چطالہ کا ان کے ذان لرا علا آثاریم فنا خود دیبانی اللہم یؤمنو دیو جناچ ایمان نراوڑی بہا از الحدیث اصفا پا دی خبر بانی در غمنا انا جالنا ما علا الارضی بیشکا کر ظلمی دی آج پزمک بانی دی زینت اللہ خائز دید مکی لنبلوہم دیر پارچ امتحانو کم پا دیبانی دی ایو هم احسن اعمال کوم یو دی کی خيسته عملواله اکثر عمل نوې احسن عملوي الله دا ازمکه خيسته پیدا کړې د انسان لپاره ورې پټې په الله پیدا کړې خو تا ګورې امپیان قرباني چې کم یو خيسته عمل کوي او کم یو په دنیا کې ورغښ کوي و خام ان لا جاہلنا بشق من خامخا ګرځون کیو ما علیها سیدنجردا آجی پدی بانی اچھا کچھا بنجر ام حسیب دا غمان کې انا اصحاب الکابی چې بیشک خاوندان دا غار والا وررقیم تختر والا کانو من آیاتنا عجبا او زمان دا دلائلونا ناشنا او دا اصحاب کابو او رقیم وردوئی دا ذکا چې غار کې دوی او دشی ویری او رقیم وردو ذکا اثابر الدين چکہ لاروشینو ددینو منہ اپتا خطوبانی وکلی شو اپتا خطو اے ولنمونو لکل چلبلانی زیے پلانے رخشو دے دی بلانی زیے پلانے رخشو دے غاثابر قیم مرتے ویلی کیہن اے راول فی دیا تو کل اجرال زوانان الهلال کا فی غارتا ازوانان ویلی دی وا حک وان اکثرن مستجیبین لله ورسولہ شبابا اې مې ګرځل لکی دا امبیا چې همیشه د فاران ملګرتیا کړې ده نو د ځوانانو کړې ده ځکه ځوان هممت وی وقالو وی دی رب انا رب اې رب زمغا اته نارای کې موږ ته امل لدون کرحما د خپل د رب نه مهرباني لنا تیار کې موږ لره امین امرین ارشده د کار زمنګ نه اسلام آله زمنګ په کار کې اسلام اچي یو راغلې او خفن راستې بل راغې ام خفن راستې میلا لګېدل دا او یو قوم کې لوي میلا را چې کله میلا لګېدل نو یو یو راغلی دی او یو بلته ګپري دي یو نه تاسو کې لکه تاسو کې راغلې وېرا زما په اړه کې میلا لګېدل او الله نه بغېر د بل چا کوم مننه کوي دا ظلم دی ابل وې زم په دی راغلې ما ابل ویزم په دې راغلې ما بل ویزم په دې راغلې په لار کې ورته سپېمل غره شو او لاړل غارزان مرکز او دفترو ګرځم ملکی پری خود او لاړل غارتان کدل د فاتح کی کو مثلا شو کولې او موږ خپل ګمراه کوي بریدم بیانه غوځي چې زړه عمل پری دوړدا وزارب نا الا اذانیمه وه من دې نرا په وګونو د دې باندې وه دانه چې سپېړې ورکرلا ټاپول وین مرادیه او د کولی اما شم چی کلا زانگو چی پروتی نمور ورتوی اللہو شا اللہو اللہو شا اللہو اللہو شا اللہو لاری پلنی منزلو ندی مشکلو اللہو شا اللہو دا چگی ورتوی او د کئی ها دا اللہو شا اللہو تا پیئی پا گوگونو باندی پولیس وراد ناری دیو جنتون دی آسان خیستا خیستا فزارتنا او ټاپول مونږه د لرا په کوګونو د دوی باندې تل کا بي بغار کی سینې نا زمو باسنو بیا می پور تکل دینه را لیناله ما د ل په راشي خرګمنګ آیون حزبینې کوم یو د وړلو نا انګ سخش میرونګی نا لماله بي زوا مددات سوچ درنګې مو دی نانو نقسوالهګه مون بیا نن تابه نه نه باهون خبر دې بریشتيان انهم في دنيا غنًا في زانانوا امنوا بربهم جمان راوله په خپل رب باندې وزدنا موذات زیاد ګره مله د لره توفیق ورابطنا على قلوبهم پټي مله ګلی په زړه ده یې باندې اسقام کلا چودري د بیان تا کلا چی بیان کړي نو سره یریږي په چودري ته نو دی بیا کله وقالو ایدوی ربونا رب اسماواتی رب زمنگا رب داسما دا نووی والعرض و دسمگو دیلن ندو من دونی چرین را بلو بید اللہ نا الان بالمددگار کراون بلو لقد قلنا پدای سرو بوایو منگا ازان شططا پدا حوکی زیادی پا اللہ بانوی ها اولائی قوم نتخذو دا زمنگ قوم نا نور مددگارانا او اشاره ورته کړی ورته اشاره ورته ها اولائقمنا ګت ورتنی دي دا زمنګا قوم نه دا زمنګا قوم نه چې دا لاندې بغیر مددګاران نینې ولیدي الله غ مقصد دي مساله ذکر کړي دا نه ذکر کړي چې دا ثابت کا نمونه سودی او کله پیدا وي تاریخ ولا مکمل نه ذکر کړي مقصد دي مساله ذکر کړه ان هم فتيهون امنو بربهم وزدنا امدا دایدا دا عقیده او دا غوی اغه لای حمل اغه ټوله ذکر کو او دا غوی بیان طریقې ذکر کړه د قران کمال دارې ها اولایق منتقذو من دونه الها دا زمونږ قوم دی چې ویلي بيد الله نه نور مددگاران اعدو بهه مانان سیوا ومسلی یغوسا او یغوک کابین سزا لیکه منو د دې او قد هدف هتف هند شدائد بزمها كما اهتف المصدر بالواحد السمادي بياغ درگاونا كولاشو او خلق دي چار على چار بير تاويغي بيا دا هوي بنون بان منختيشو روشوي وكم نحار في سوقها من بهيردن وهلت لغير الله جلن علاهدي وكم تواهبينل القبور مقبلا ويلتمس الاركان منهن بلايدي بياغ علالي كيغيالدا ده قبرون نچار چار بير داويغي قبرونو الار... ق... قبرون لرالل او چار چاپی رده تاوی گیم. او بیا هغه اغا... گلاپونو لاندې سرخ کتا که تکو... شرک بیا تازه کی گیم. او رد نشتا ده. نمانک را رد نشته ده شرک رد نشتا. ها ها اولائی قومونت تقضون. دا زمانگ قومنی چنیولی مندونی هی آلی ها. بیداللان ها نور مزدگاران. لولا یادون آلی همی سلطانیم بین. ولن را اوڑی پدی بانی دلیل خکار دلیل پیولی نتیش کدمرا گندے ورسرا پمن ازلامو سو دے غٹ ظالم میمن دای چا نه افترا للا کذبا چجولی بالبا ندرو گو بالادرو بالا جولی دلیل ورستا نشتا اوشیر کڑنے ویزے تزل موما اوکل اچ جوداشو اصحاب کا در وما یعبدو نا ذا اسنا چی باد دگو الا اللہ بی دالنا فا ولل هلال کافی غارتا یان شولاکم ربکوم غاری زانه دفترو کردو غمی تلال له اخلاص کاری کړو نن نمیا دیګی څومره زمانه تیر شوه ارسابیکاب نن نمیا دیګی آکا پیادیګه غاری دی ته کارو کړو کارو کا نوم بدی جوندی ته به غارش وی هلال کافی غارتا یان شولاکم ربکوم پیدا بگیتا سلال عرب ستاسو من رحمتی در رحمت بلنا ویوهیه لکم من امریکم تیار بگیتا سلالکار ستاسو نامیر پا قاسان جان و ترشن ساوینی بنور ازا تلاحات کل جراخی جی تزاورو عن کابی هم اولی دغار د دینا ذات الیمینی خی تربتان و ازا غربت کل جی پریوزی تقریزو هم پریدی زیل رزا تشمالی گست وهم سی فجوة دن منو او میدان کی دی دی غارنا دا یو طرف دا باہر پراتی دی او میدان دی چکلا نور راخی جی ندویخی طرف دا, دا نور نا پاتی, پاتی کی گی او چکلا نور پریوزی ندویز طرف دا پاتی شی ذالک من آیات اللہ داد آیات دن ادا اللہ نبی دلائل ادا اللہ نبی ما یاد اللہ چا د جلال رحیم الله ان دې پسملار نوین کې وی ومایت لیل چاله چې ګمراه کی فلن تجدل و لیم مرشدان چریبا دم امید لاله دوس لار خودون کې سو لار خون کې دوس وله نه ای امر چې تر څه لې نه چته عجیب تر چه زده کړی دا مخې به قران راغسوس قران نه راخلی پټ پټو دې وګني چې allele واتا نه وین وتا سبهم قازا حغمان با په دې باندې دی وو و هم رکو د نه دی دی مې لا دوه کې راکې و نو قلبون ذات الیمینا زکه خدای ګورم زما نظر ټول و تا نو قلبون ذات الیمینا ا چونډای چې لګی ا ټول په جنا مينې مې زما ځوښ بشي ځان په پوی کې زو چونډای لګی سو پټ یا بل سره غابي دا قران ولیکي ګرګ په لاره غلي مقصد لرالی مقصد تکین سم ځان پویګه وا تاسو به میقا دا د قران ادب چې سومره کې الله وکمال ترسي چې به د بې کې انیس پیدا درپنې ملوي وا تاسو به میقا دا ګمار نکه پدی بانی دیو کو هم رکو د نو دیو دی و هم ذات الیمینا اڑ او اڑ دی لری ترابتان و ذات شمال او ګسترابتان وکلبهم باذذ ذراي بالوسيد اسپیری دی اون کې رنګل درا په درشل باندې ها اصیتو غورا هغه دو اولیاء سو کدارو کردینو په درشل باندې پروت دی مشرک ورته نه فری دی کافر ایمان ورته نه فری دی دا زی الله دا ذکر وکړه قرآنی کریم کې له قلب او قلب قاف لام بی قرآن چې وی او دا نن دی په کیوینه الله په لادرش نه کوي در کوي د ورش نه کوي په درته ملاويږي دا نه چراغ نه خپله سړی جوړ کړي دي چې کوم اجر وی لکې هغه اجر وایە سړی دنه جوړ شوی او دا وی څه کوي کوي الله وللو چتا درځور کوي قرآن کې دا دونو په اخره الله په درته درش نه کوي ور کوي انن منځور تو غورا ناز دې بولمو ته ناز دې غندونو ته ناز دې گندونا پوریو سکی، او آغی باندی وفکی زان لگندکلی دی تولا، په پی گندکلل، او مشرک ناز دی معاهد وردن پوریدی. و کلب هم زباس دون زیراعی هم بلوسید، سپیر دوی غوڑا اونکه سنگل لرا، و درشل بانی لوی تلا تالیه کته خبر شي پدی بانی لولیت من هم فرارا، اوڈی په باوی ددی نپدیت تاکی، ولی مولیت من هم رو با، قام قاټکه په دې دین په یار کې یره اور په در باندې راغله و کذالک باسنهم څنګه چې په دې باندې اسانوګه دا رنگي پورته میکل دي لرا یتسا علو دینهم دې دی په راچته بوځو کې من دې دي کې وکذالک باسنهم دا رنگي پورته کړی می دې لرا یتسا علو دینهم دې دی په راچته بوځو کې من دې کې قال قائلو منو موی ویون که دینا کام لبیستون سمروخم تیر کره ری قالو لبیس ناوی دوی درنگم تیر کره ری یو من او باز یو من یعنی موراز قالو ربکم وی ربستاسو آلمو پوهره بی ما لبیستوم باس درنگ تیر تاسو فباسو آدکم بی ورقی کم حادی او لگی یو تن په ناپا بیسو بستاسو باوی چی دادی الال مدینه دی خاریتان زان درې تو خام اغز دی را ولې فال یان درو دي ګورای یو ها اسکا توامن چیکم یو پاک خوراک والې فال یا د کوم بیر سیمینو رات دې دې پرې زسرر ده نه رات دې کی تاسو پرې زسرر ده دینا لال شي یو یوتن الی گئی آپېسي ځان سره وو صحیح چپېسي ځان سره وولی نو تاسو پکې یو پاک خوراک والو ګورې دانه چې د دا بازار د با بازار دلاجې انه چول خو سره وکي نه اي کې با مچان دا غندونه ا غنده لاسونه به په دغه خاغ ته به نشي دا چمش به په خپل ټول عالم خوراک بکړي بازار د لار شپاک خوراک والو ګور پاک خوراکو کان فل ينظر ايها اسکاتو امن اول کو بازار کې کوشش کاوه چې ډاډه ته خوراکو کې که بیا چې ضرورت بي نو پاک خوراک والو فالیان زرائیو آس کاتو آمان اوڑی گوری کمیو پاک خوراکوالوی فالیاتی کم بیرسقی منو راکبیو کی تاستا پریز سر دینا خوراک سرند دینا ولیتالتب نرمی دکی پتلوراتو کی ولیوشیران نبیکو مہادا خبر دینی کی پتا سبانی اوتان نران خبر دینی کی تا سب این نمی یزارو یقنندی که خبردار شو علیکن تا سبانی ارجمو او بلیتاسو یویدو کمیاب واپس کتاسو فی ملتی په پا دین خپلگی ولن تفلیو ازن ابلا چری با کامیاب نشی در وقتی همیشا چری با کامیاب نشی وکزالکا سرنا دا دارنگی خبرداش کلمنگا پا دیبانی خلق لیا لموچی پویشی ان نواد اللہ حقون چی بیشی کواد دا اللہ د وان نصا حتا یقینا قیامتو لارې په بیا شک نشته په ديږي دې دې تنا زاو نه به نه هم امره ما قال کی جګړه وکړه دي خپل منس ګیلس خپل کار دې چې ګله بازار ته یو تن دی او ورته ویلې نه خو راګراله لای کی په څو کتل ا دوکاندار ورته خزانه به شرطه مونته دا آی خزانه دې شير دا خو ما سره پیسې دي ورته د کم دې هټما نه بي دې نه خو پلان کې لیمه د پلانې ځېمو یې ښا، پلانې چرتو پلانې کلی چرتو هغه وطن چرتو 300 کال تیر شي وي پیسي بدلی شي وي حکومتونه بدلی شي وي 300 کال بعد الله را وښکل 300 نه کال بعد اته 300 د جگړتۍ او حکومت بدلشي او دغه زمانه باچا چګمو یوسف پسې نواس یا اختلاف دی په کې بل څو گو په قیامت مونږ کرو الله ورته داد هو اغه چې کله راپسی لې دلې دې ماغه باجا راوستې دي اغه تیر روانشه بچای خبردار کړی و مزدت غار تر روانشه وی بیا راغله لري چې غار تر اغلې نه بچا خلکو ته وی تاریخ وګوره تاریخي قتل نو تاریخ کې د دې نمونه چې دا کسان رخصی وي د نن او 309 کال مخکې رخصی وي اغه دا د ژوندۍ غار کې پروت دی آغه خبره مانه لکه قیامت حق دی او بیا چې غاتنه نوتیوال دم لشي ویریم مله شی ویری واپس بیا نه دی راوتی او وی بیا وی لکه جمعه په جوړو چابه آبادی په جوړو ودی زه نه مفتدين او بلديان او وی دا وی چوغره کنه پني کان خلک جمعه جوړل شتا دا جمعه په چا جوړ کړي دا قیامت منکر په جوړ کړي نه کافر په جوړ کړي نه وکټه ځان دا کافر او دا قیامت منکر وای نه ته ښه خیر دی مسلمان ته د اجازه نشته چې هغه په قبر باندې گومبو جوړ کړي قبر د لیکلو کې لري قبر کوخي فقال ابن عليهم بنيانا و دې جوړ کړي په قبر باندې باندې ربهما لمرددي به بهم په دې باندې قال الذين بها كسانو غلبوا على امرهم جزيه غير قبول دينهم امر نه مراد دین ده من احدث في امرنا چا چې زمون په دین کې نوې کار جوړ کړو لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَرْجِدًا خامخا جوڑ بکم پدی بانی جماعت او نبی علیه صلی اللہ و سلام هم فرمائیل پاخر واسکی او دائی فرمائیل لَعَنَ اللَّهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَ النَّسْوَارَان لا په اللہ پا یهود و او پا لعنت اکڑے دی پا چا باندی و یهود و نسواراو بانده اتخذو قبور انبیائه هم مساجده چنی ولی دی قبرونا دا انبیائو دا نیکان و خلقو جمعتونا اللہ لی پاگوی لانتو کی او لانتیان دی کی او نبی علی السلام پاکری واسکی لانت کرو لانت پیلیو پاگ خصو بانده لان اللہ زوارا دل قبوری والمتخذین علیہ المساجد والسراج الله دلانه دږي پاغه زباني چاوي قبرو لدي باندې ديوي لګي هي باندې د لاله نتجې وزيراله څه به کم کړي وې ها ټولو ته وي چې موږ بکوي په وزيراله ته اوبلوي الله دې هغه حکم کړي وې هغه به رب هو علمو رب د دې په یوه رې د هیم په دې باندې الله دې مشران پمن خو مسلک کی الله راويلي چې دا سيغه حکمونه د قران احکام جاری کوي په من باندې قال الذين هواكسان وقلبوا على امرهم چې زياتې کړو په خپل دین باندې لن اتخذنا عليهم مزلا قام عقوب نسوب دې باندې جوړ وګو په دې باندې سيقولونه سلاساتون زرده شوائي بدري کسان دي رابعهم قلبهم سلورون دي سپیده ويقولونه واي با خمساتون پينزه دي سادسهم قلبهم شپاگن دي سپیده دي رجمان بلغيبو داوه نادا نادی دا نادی داوه نادا تا تا پتنشده ويقولونه سبا دونواي دي شوو دي وسامنهم شو قلبهم آتم دا دي, دي. ابن عباد رضی اللہ تعالی نو فرمائی چدا دی قرص رضم متفق ایما چدا او کسان دی وطمی سپیده ذکا اللہ دی جملی او دې خبرې را دونکو یا قولون سابق سب از دن و سامنهم کلبهم نو دا زما خبره دوی چدا بس او کسان دی وطمی سپیده او دی بارا کدر اختلاف تی قرر ربی آلمو ها رفض معفو یا دی بید دیم پشمار دوی معالمهم الا قليل نه پويږي پدې باندې ما ګرلګا اني اباس رضي الله تعالی نو پېري قليل کې زيما زګي وي پويګم خو یو د قليل ناراض هغه کسانه نه به تر خبرم دره داغه ابن عباس رضي الله تعالی نو عالم د قران نبي اسلام ورته دعا کړوا او الله له قران باندې خپو یې ور کړوا قليل کې هغه هم دي قليل دچازہ امنہ ویتا پتا واچ دازہ منگا بچیروخ شویرین دا غل حقی خلق د پتا وان ولا تمہاری فی میلا مران ظاہرہ بس مکو بارز دی کی مگر با سرسری د دین ادا معلومہ شو چې د کم شي تاسو کې ثواب او پیدا نه د به ځای کول نه دی پکار هغه صوبې العراقی صوبې د مسلمانانو په فوج کې روانو او د مسلمانانو په کې به شكونا غرزول سناني دارمي باوان سا باباني اولين جرق دا خبر اللي كله مسلمانانو پوچكي شكونا غرزول كي شكونا غرزولو عمر رضي الله تعالى نهو تاپا تاو لگه دا او ويوي صبيل راقم سكو ويدا دا دي ساروي سرخواه كده قابلی سرخواه و هغه د اختیادله لود نننه سوزا میګر کوله اس به لري راوست او جلا دې راوست دسه به لري مل... کمې سوست شای ولا بربند کړه او شنی تی ما دکړه نه آغل... ولا ټوله واله چی وی والا زخمی شو اب لاټ ولا ویني شو عمر رضی الله تعالی نو جیل کې واچوې چې جیل کې واچو درې ورځې جیل کې پروت چې کنه پر لګ لګ وران عمر رضی الله نو بیا بی‌ر آخو بیا بی و اله شا بربند کلا او لختی ورتمشنی ونیوی اغا زخمونی پر حرونی ولی بیوش لبیع شده وی وو چه بیا زخمی شدی وی نتی روانی شدی عمر ازلان حو کی بیای جیل کی واشوی بی جیل کی واشو او چی تری ورزی تیر دیر کروی نو بیر آخو وی شا بربند که شای و لبربند کلا وی شنی لختی ورتمشنی وی زخمونی ولی بیا ماد او وی شدی څوبې لري هغه په جړاشه وی امیر المؤمنین کوه دې می داتې می ملکه کنا دای دې سزا ولې راکېچې نه تمره مونته روغېګما عمر رضی الله عنه بیا به خلکو له شکونه پیدا کې وی توبه می دینه پیدا کوم شت به داسی پیدا کوې دو ابراہیم علی السلام دا غړ غاچا خړلیدا سپوږمې ته قتل شتا کني شته دې ته پوس دی چې دا کم شې سپوس کې ته د نه ملاویږي نه ته پوس ته دا هغه چې پوسو کشي په ته ته ثواب الله پیده نرده کی نو دا غشان پیدا کولا املای والا طول زخمی کلا امر رضی الله تعالی انہو که ورنر توی سره کچا خوری وکړې نو زبا غلی دا قشان سزا ورکوم څنګه کلی دا او وطن والاقی تولی گو